ors i senyors bon dia Després d'aquesta animada claca eh, començarem al programa el que farà el número 30 del tap de l'era independentista per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 Ja anem arribant, ja! El viatge està a la recta final. La velocitat de creuer que està agafant la nau del tapasport l'anomenem velocitat terminal. Ens estem menjant la velocitat de la llum com si fossin bocabits. Això si us agraden els bocabits, si no, saitons, olives, escopinyes... És a dir, la cosa va en sèrio tot que aquí, encara immersos en l'espai exterior, ni es nota. La Terra, si us hi fixeu, la tenim encara molt, però que molt, però que molt lluny. Vaja, que si mireu a les 12 en punt, veureu una espècie de puntet lluminós. I si encara us hi fixeu més, veureu que la llumeta que irradia té com un to blavós. Què? Hm, la teniu més o menys identificada? És com aquella dita dels Diamants, oi? Avui estem més a prop que ahir, però més lluny que demà. No ens preocupa, la qüestió realment és que l'emissió surti bé com estava prevista. I és que avui és dissabte 11 de maig de 2013, són les 12:35 minuts. Que bé, amb una temperatura de 16.2 graus centígrads, amb una humitat del 51% i una pressió atmosfèrica de 1017.4 hectopascals. Benvinguts avui, una galàxia és per sempre, pel 107.3 de la vostra FM! Però no pediu, pels més curts de vista o pels que sou daltònics, aviat la tindrem més a prop, tan a prop que semblarà que ens la mengem. És com aquella dita dels diamants, eh? Oi, avui estem repetint coses, perquè és, és així, eh? Avui estem més a prop que ahir, però més lluny que demà. I és que no són hòsties. Perdó, el nostre compte quilòmetres no marca quilòmetres hora, l'ordre de la bolsitat. Està en anys llum. I és que el nostre viatge no es tracta d'un simple viatge interestel·lar, ni molt menys un viatge interplanetari. El nostre viatge es tracta que ni més ni menys que d'un viatge intergalàctic. No ens preocupa la qüestió. Realment és que us hi trobeu a gust, identificats, involucrats i que la l'emissió surti com estava prevista. I tot i que no ens arriben gaires bones notícies pel que fa a les nostres entitats esportives. No és que ningú hagi presmael, no. És que els ascensos de categoria són molt cars, tothom vol pujar, i ja se sap, són molts els interessats, però pocs els escollits, els que realment veuran la terra promesa. Tot i que encara matemàticament no està tot dit, creiem que més aviat seria una sorpresa. Grata! però sorpresa. No passa absolutament res, per nosaltres són els millors i volem estar al seu constat quan tot això hagi acabat per felicitar-los i desitjar-los i unes pròsperes i bones vacances, que l'any vinent ho podrem tornar a gaudir, això sí, a velocitat terminal. I si fins ara volàvem, no es podem ni arribar a imaginar quan toquem l'atmosfera de la Terra a uns 100 quilòmetres d'alçada. Llavors, és quan hem d'esperar, sí, sí, vaja, esperar que els motors de la nau arrenquin. No voldrien imaginar intentar fer-li una ferida a la nostra estimada Terra, amb la nostra estimada nau espaial. El que en el billar seria fer-li un 7. Per això no farem un 7, potser un 8 és més treballat, fins i tot un 4. Però... Eh... I és que un quatre quedarem a les dues si no posem la cançoneta. Cançoneta que avui dedicarem a tota la gent que no ens escolta, eh? Que carai, ens hem d'anar renovant. Ja sabeu què diuen, renovar o morir, vaja. Llavors, el públic que aniria destinada els podríem comptar amb els dits de les mans. De les mans, dels peus, del germà, dels del cosí, dels de l'avi, dels del tier, dels del veí, dels d'en fi, de tots els que no ens escolten avui. Per això li dediquem ells. Potser l'alçada o la velocitat ens està tornant bojos. Ells és Crazy i, els, i, i, i, i un senyor que porta per nom Seal. Esperem que us agradi. Salutacions, cordials! Seventy years That what he goes there for Is to unlock the door while those around him Criticize and sleep Through a fractal On that breaking wall I see you my friend And touch your face again 12 i 44 minuts, el que seria el mateix, que falta un minut per tres quarts d'una. Hmm, que, que, que, que, que, que aviat avui, eh? Avui, avui tindrem temps per perdre, eh, Jaume? Jaume eh? Bueno, Jaume està al seu rotllo, eh? Jaume? Com? Oh? Passa-te els auriculars, ara. Que avui tindrem molt temps per perdre, ja ho estàs demostrant, eh? ara, no? Sí. Molt bé, doncs, què estaves fent ara? Bueno, és igual, més que, més que no ho diguis. No no. no, no. No, estava mirant... El tipus de plantes medicinals, no? No, estava o les, les mirant... plantes que surten en la gespa natural dels camps de futbol, no? Una peli. Fútbol. Està o, els diferents cactus que surten en els diferents, no. es, els no. diferents deserts de, dels, dels derbis, no? No. No, no, no, no busques res d'això? Damia va ir en asfalt, però. La gara dels no? No, no tampoc. D'acció. Ah, això això lo que remat velocitat terminal. Nosaltres anem eh, d'acció, maxió, acció, en acció eh? Passem, passem l'acció, la, però sí. A base de bé. Ja veiem comença molt d'hora, eh. Ja està bé que et practiquis, eh. Així és comen gafar, veiem comença molt d'hora, eh. Sí, que chamola. Perfecte, no sé no. Molt bé, doncs escolta, Jaume, eh, et sí? deixo amb la pel·lícula. Ara potser passava per un moment prou bo, no? La pel·lícula t'ha tallat el... El rotllo. el rotllo, que es deu T'ha tallat el rotllo, sí. doncs aviam, posa't el rotllo tu. Jaume, per Ara tornes a tenir internet aquí. Sí. Jo, no... jo tinc internet. Ah, sí? Jo jo tinc wifi. Ah, sí. Que... Això que estan dient està sortint per antena, de fet. Ah, sí? Bueno, és que abans he vist el, el making-off, se'n diuen, no? El making-off de, del... del de l'anunci del Correfoc no l'has sentit abans? No. no estaves escoltant Radio Borreig mm -hmm. o sigui, estic ja he enxufat des de les 9 de matí que comença la programació eh? ja em poso a Ràdio Borreig i m'has sortit el making off en directe tot, sense tallar res eh? molt, bé, eh? molt bé, molt bé em sembla que ho feia el David Vargas bé, bueno, felicitats des d'aquí um... de part de tot el programa Jaume, doncs què sembla ens veiem d'aquí una miqueta però... una estoneta Escolta, que serà un minut. No et posis la pel·lícula una altra vegada perquè repassem, hem de repassar tota l'agenda, tio. Saps què heu vingut, no? Són, són menys 10, menys 13. Caré tant 1 com aquelles vegades, com a vegades amb... Sí, ara, ja. ara, ara, et, ara et fes un tall, corten, a la pel·lícula. Perquè... No, així està en pausa. Està en pausa, tens a pausa. Doncs pues deixa-la en pausa. deixa en pausa perquè... Res, de, en un minut repassem l'agenda, d'acord? ¿vale? Vinga, Val. fins ara. Bé, com dèiem, doncs repassarem l'agenda amb el Jaume. Ja l'he posat una mica tot, perquè és com a la aquest segal, és que se'ns se'ns descantilla, eh? Sí que ja va practicant el tema acció, però no en, no en plan esportiu, eh? Triangular final de la Copa Intercomarcal. Demà, pel que fa al futbol, eh? I pel que fa al futbol de veterans, es farà a Seyent a partir de les 6 de la tarda i enfrontarà les formacions del Cal Rosal, Font Minorissa i Unió Deportiva Balsareny. Avui tindrem la Mariona, però per si les mosques parlarem d'una ultra-tile, Copa del Món. No sé de què parlarà ella, no sé si li estic la guitarra, però serà res un petit comentari. Eh? Copa del Món 2013 avui, el corredor serà Takilien Jornet i la manresana residenta Berga Núria Piques començaran la seva participació amb la disputa de la transvolcània a l'illa Canària de la Palma. La prova tindrà un recorregut de 83 km i sortirà a les 7 del matí. el que fa els dars. punta de plàstic, setena lliga per equips dijous, Carriera, Bar Atlanta. Anem a parlar de la porretja de nit. Primera caminada familiar nocturna amb sopar sota la llum dels estels. Que bonic, eh? I amb aquesta cançoneta. La, la, la, la, la, la, la, la. Dissabte 11 de maig, precisament demà. Ostres, no, demà. Avui, avui és 11, eh? avui com estic. Uh, avui... Avui es farà eh, les inscripcions a partir de dos quarts de nou. Ai, som a temps, encara. El pati de l'escola Alfred Mata. La sortida serà a les 9 del vespre. Un recorregut total de 7 quilòmetres. Qui organitza això? Doncs organitza AMPA, escola d'Alfred Mata. Això sí, l'organització es fa responsable dels danys personals. Els menors han d'anar acompanyats, sobretot. No perdeu el nen, clar, l'examen és familiar i és de nit. Eh? tot i la llum de les estrelles tot va lligat, has vist? el nostre programa, la nostra nau Xa, què vols dir? la llum de les estrelles no és que faci molta llum eh? no, no, no, però bueno clar, fa la seva, eh? la, la lluna no clar, sé, la lluna, clar no sé quina lluna quina no estrella? sé que faci lluna nova Ah més, si fa lluna nova Aquí en el programa és molt gran la Lluna, eh? Lluna plena, lluna plena ben guapa, eh? Sí, com que estem amb, amb la nau, amb la nau la veiem més... Xxxt, més petita, molt petita, no la veiem encara. Xxxt, no. ja, home, la Terra la tenim allà baix, no la veus? Allà a les sí, 12 en punt? que diuen de que si la Terra la, la veus, si agafes amb una nau especial, vaga no sé quants quilòmetres més la Terra, per això li, li diem el planeta blau. Clar, clar. i perquè estem acostumats a veure -ho. nosaltres ja portem uns quants viatges allà sí. eh, fent, fent eh, unes quantes temporades fent aquest viatge intergalàctic eh doncs això, com dèiem, la primera caminada femenar rocturna, hem eh, sopar sota la llum dels estels demà, ai, perdó, avui, a les on, a 11 de maig, les inscripcions a partir de dos quarts de nou a l'escola Alfred Mat, a la sortida a les 9 del vespre, 7 quilòmetres en total, els adults hauran de pagar 6 euros, menors de 12 anys, 5 euros, i alumnes de l'escola totalment gratuïts. I ara sí, Jaume, ribola de la veritat, eh? Piquem de mans, ens l'esfreguem ben fort, entrem l'escalent, eh?, perquè se'ns ha, una... se ha trencat un vidre de la nau, eh? Així esfreguem les mans, i sap que entro una mica d'aire, ara van els de manteniment i ens el canviaran, aquest vidre, perquè eh? entra una rasca... Que, bueno, una resca. aquí dalt, perquè estem aquí dalt sabem que aquí baix a la terra quan hem dit que estàvem a una temperatura força ropa, no? Europa, no? Sí. 17 graus No l'estem sí. fent des del des davançar de la nau, no? Però anem venint, anem venint, anem baixant i ens trobarem al final amb tots ells aquí baix, eh? A la terra. Doncs això, Lliga parlem de dars Lliga... Lliga no acabarem, això, parlem de dars i dars de punta de ser. Lliga Divisió d'Honor cinquena jornada Club de dars la xarxa Club de darts Palafrugell. El primer partit partit de la segona de la, de, de, de la segona volta, eh? el primer partit. Uh, recordem que allà el resultat no va ser gaire favorable, però comptant que era el Club d'Arts Palau Frugel encara de unitó, es va perdre 8 a 1. Um, però per afegir-hi contra els, els partits per victòries 9 a 0 per això dic que el resultat sembla que tampoc no sigui massa avoltat eh? 8 a 1, però avui què carai avui els hi hem de tornar, avui a partir de la 5 aquí al pub de Porreig, qui vulgui veure qui vulgui ser-hi, veurà partides de gran nivell, avui a partir de la 5 aquí a Porreig perquè fa l'envol, ja, ja ens vam despedir eh, de l'envol, però pot ser, pot ser que tinguem algun programa especial amb ells i puguem seguir parlant d'envol, tot això per això passarà ja eh, aquí, aquí en directe, aquí eh, des de l'estudi 1 ja eh, ens veurem les cares segurament eh, amb uns programes, amb un programa especial, perquè especial, no espaial, eh, especial aquí a la terra. Eh. Eh, ells han acabat, el que sí, els que sí no han acabat però estan a punt d'acabar, és el bàsquetverga i ara anem a parlar, doncs com no mm, amb la nostra sintonia preferida eh? una de les sintonies preferides i que ens diu el Pol sempre yeah, bye -bye. i parlarem de bàsquet encara que no tinguem gaires gaires ganes no, and let's get ready to Josep Vilasdell, bon dia bon dia Primer, si sembla bé, eh, parlarem bàsquet de bàsquet comarcal de casa i començarem pel bàsquet femení. Tercera categoria femenina A, grup 4, trentena jornada, fase prèvia. Club de bàsquet Borreig, remacat de Sassúria. Dic que aquest partit, bueno, aquest partit es jugarà avui a les 7, eh? però avui m'està mirant a la federació que fica que el Sots 21 masculí nivell B també juga avui a les 7, al ah? pavelló i em que hi ha un pavalló. El petit no sé si està en condicions per rebre. Ah. No sé, no sé. Bueno, perquè... respectarem aquests horaris. Sí, sí, uh, perquè... En, en teoria que juga primer sempre, a les noies, no? Sí, em sembla que sí. No sé que després de les set... 7, però després de les 9 ens anem molt enllà, no? No, no? conto que comencin a les 9 o els... No, el problema és que... El problema és que l'última vegada va ser un partit, no sé si va un parell de setmanes, els de la meva classe jugaven un partit, no sé com, no sé com de qui era, i l'àrbitre els va fer esperar que es buidés tota la pista gran perquè estàvem fent partits aquells de, de l'escola sí. perquè deia que no està en condicions de l'oballó petit de jugar. És ah. que m'han d'explicar. Ah, molt bé. No ho sé, jo no ho sé. Potser sí que ara han fet alguna cosa als canastes o no sé. Doncs, bueno, aviam, ara, ara ho estic repassant jo també això que em dius. Uh... Tu, Josep, però, bueno, jo, jo em surt aquí uh... a dos quarts d'una els sots 21 a nivell B de porreig. Uh, tinc l'horari dos quarts d'una avui o sigui, ara en aquests moments ha començat a començar, no fer massa ah, Potser sí, no? jo tenia la federació de les 7 Ho he mirat dues vegades per dir que no m'hagi equivocat Però no sé Que cau d'horaris, però bueno, jo, jo posaria aquests en aquest moment eh? Posaria les 7 de les noies De la tercera categoria A femenina sí. Grup 4, començaria la 7 com has dit tu Josep Alguna cosa més d'aquest equip, d'aquest partit? Sí, marxa el porreig marxa 11 24 ju partits jugats 9 guanyats i 15 perduts molt bé, següent, Sots 21, femení, nivell A, grup 2, trentena jornada, fase prèvia. Um, Torrons Vicenç, Bàsquet Club, i Forres Bàsquet Verga, Seyent. Ai, m'he Joan Despí. Molt bé, Sant Joan Despí a Torrons Vicenç. Que ho tinc entretallat. Sí, oh, sí. Oh. sí, sí, sí. Aquest, aquest partit jugarà Sant Joan Despí avui a partir de les 6... Anem a la primera... No, espera, espera't, farem, farem el, el de, els d'equip Porreig, eh? Farem l'equip de Sots 21, nivell B, grup 29a jornada, fase única. I falten tan sols dues jornades, oi, eh, Josep, per acabar la lliga? Sí, ja et queda molt poc. Dues setmanetes més. Sí, ja estaràs. Uh, Club Bàsquet Porreig, els monjos, B.C. que seria bàsquet català. Ah, molt no bé. No sé, no sé, eh? Veus, Jaume, has sentit? No sé, eh? Sí, sí. Uh, i eh, dic als 21 marxes del UE amb 16 partits jugats 11 de guanyats i 16 de perduts dic que l'últim partit avui bueno, resultat. van quedar van perdre de 3 al porreig 36 a 33 només van fer 36 punts Déu-n'hi-do ja, déu nhi déu les defenses molt bones oh, o l'atac oh, mal, eh... mal encert en eh? sí, bueno, he de dir que també el júnior femení nivell A2 juga avui a dos quarts de 6 eh, contra el Canovelles. Bàsquet català blau, no sé uh -huh. què vol dir, i avui aquí el pavelló del Porreig. El, porre, el júnyor femení imatge 16, 28 guanyats, 28 partits jugats, un guanyat i 27 perduts. El cadet masculí descansa, i l'infantil masculí nivell C2, juga avui a dos quarts de 10, aquí el pavelló ha jugat, no sé com han quedat, contra el joventut Sant Vicenç i el Porreig marxa quart, amb 9 partits guanyats. Uh, jugats cinc de guanyats i quatre part, o, o portatge aquesta temporada l l'infantil està fent una bona temporada, perquè quarta, van quarts de nou, sempre havien quedat útils per entre dos partits i estan fent una bona temporada i lluiten fins i pel tercer lloc. Molt bé, doncs els felicitem des d'aquí, una gran temporada com ens diu, ens porta el Josep i ens la creiem, clara que sí, una bona temporada de la infantil, però per recordar vos que aquest el Sots 21 nivell B, grup 1, 21 jornada, faça única, que tant sols falten dues jornades, la podeu veure avui, ara precisament a dos quarts d'una, aquí el Pavelló Porreig, Club Bàsquet Porreig, els monjos bàsquet català. I per acabar, per acabar el, el bàsquet d'aquí de la comarca, primera catalana, grup 2, trentena jornada i última... Club esportiu de bàsquet Sant Jordi, Inforbel Bàsquet Belga. Uh, què dir-ne d'aquest Inforbel Bàsquet Belga? És l'últim partit. Uh, nosaltres ara ens falten com un minut per a la publicitat, si sembla bé, Josep uh, Vilardell, que és el nostre tècnic de bàsquet. Mm. Uh, a partir de, de la una passarem la primera part de la publicitat eh, parlarem, eh, parlarem amb el president del bàsquet, Berga i amb ell en parlarem una mica de si et sembla bé, eh, una mica de tertúlia eh, i podrem també parlar de, tocarem el tema del bàsquet de, del Barça vols fer-ho ara després? després, ara passem la publicitat i després amb ell doncs eh, ho parlem, ho parlem, d'acord? Vale? Nosaltres dir que aquest uh, última jornada del bàsquet Berga visitarà Sant Jordi a la pista del Sant Jordi, Club esportiu bàsquet a demà a partir de les 6 de la tarda. <futats>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 And ready... Doncs com comentem amb amants de la publicitat estarem estarem aquí eh... seguint amb la sintonia del bàsquet perquè volem parlar un amic que més de bàsquet i parlarem, per això ens desplaçarem a la capital d'aquí al a Berga per parlar d'aquest inforber bàsquet Berga que déu nhi la temporada que ens ha fet eh? ens ha fet disfrutar fins aquesta, l última jornada i no sabem si encara pot passar alguna cosa més Pau Bessa, bon dia Hola, bon dia Um, Déu-n'hi-do, no? La temporada, contents, no, aquí a Berga? Sí, la, la veritat que molt contents perquè l'entitat el, el, el, el que buscava era la permanència i no patir gaire. I finalment estem a l'última jornada amb, amb opcions de quedar tercer i anar promoció per pujar de categoria. Ah, això és el que anava a dir. O sigui, encara hi ha alguna opció remota, però encara hi ha alguna opció. Sí, però la remota és, clar, primer tot guanyar nosaltres i, I que, que el perdin... partit... Has... Digues, digues. I guanyant nosaltres a Camp de Sant Jordi i que l'Asfe Esparreguera guanyi l'Esparreguera. Si es produeix això, automàticament pel, pel tema del bàsquet a Baratx, entre nosaltres quedem tercers de la classificació. Què es representaria que passaria? Un triple empat? Oh, no, uh, em que... sembla que quatre no. equips empatats. Quatre equips empatats. L'Asfe, l'Esparreguera, el bàsquet berga i la Pala Cerdanyola. Cerdanyola, exacte. Estic repassant la, pala, la, la pala, classificació. I la que és important la Pala o que jugo contra la Vila Torrada, que també suposo que guanyarà sí, si no, no el palau, el que dius. Després no, encara que guanyi és, és, no és molt important per nosaltres, eh? El que sí seria important és el Sant Fruitors que no guanyés. Sí, la és el Sant si el recol de Sant Fruitors, si Sant Fruitors perd, i l'altre guanyem, automàticament quedem tercer. Tercer, i després tenim una fase de promoció aquí, eh, puja el Ramon Llull, que ha fet una. I, el... i a S. El Ramon Llull i exacte, el... que Pujen Puig... dos directes. Va... Ah, sigues digues. digues d'aquests pugen directes, i el tercer va promoció amb, amb moltes opcions de' de pujar. Uh -huh. Déu-n'hi-do, repassem una mica els, els, els, els, les canastes i tot com ha anat, eh? Um, de sí. 29 jornades, 18 victòries, 11 derrotes... Sí, sí, jo penso que és excel·lent. La veritat que jo l'altre dia parlava amb els jugadors fa dos divendres, i els vaig dir que per la Junta era una campanya d'excel·lent. Eh, les provisions eren unes, i... Bueno, unes... Les hem sobrat de sobres. 2000... De sí, sí. 2.077 punts i 1.980 en contra. Mm. Un, uh, els d'això són bastant parells, eh? els, uh, les canastes. Sí, el, resultat, sí. Bast... No, el fet de poder anar a faig aixecut que res, sí que posem dos partits molt bons últimament, però haver-hi un baixón fa un mes i piu que això és el que ens ha, ens ha fet espantar el nostre i pendents dels altres equips. Què va passar? No, la Sampadri, penso que un partit de casa que hauríem hagut de guanyar i els partits contra els líders, el líder del Ramon Llull, aquí el vam l'últim minut, d'aquella manera que dius, mira, el vam perdre. No vam, no vam saber jugar-lo. Però per què els havien de guanyar, Tino? Què va passar? El, el tema del Ramon Llull es guanyam ja, de 7-8 punts faltant dos minuts, vam fallar 4 o 5 atacs i, un, i 4 tirs lliures seguits, i clar, això amb no es pot fer, això. Al final del partit els tirs i alguns atacs s'han d'intentar fer, i no els vam fer vam, vam perdre 3-4 punts contra el líder. I el Ramon i el Sampadó jo penso que és un equip que són millors de però no el veiem de fer jugar bé. Uh -huh. bueno, eh, però ho sé que no va passar que tinguéssim lesionats, no va passar que... No, no, no, no, no, no, no, no, no, eh, no. Aquest any el tema de, de lesions ens ha respectat molt. La veritat, en línia generals, l'equip eh, sempre, practicament, hem tingut tot complet. Molt bé, una gran temporada al Berga. Josep, eh, vols comentar-li alguna cosa? El nostre analista, eh? El nostre analista del programa. No, bueno. No, jo he de dir, principalment per tema econòmic, si seria bo pujar a més amunt del que esteu. A uh, tema econòmic. Mira, tema econòmic per lo que les, les fitxes, clar, el moment que ha pujat a la que t'obria, les, les fitxes també ens puja, i el cost dels arbitratges també ens puja. És a dir, uh, a cop, uh, uh, fent un compte ràpid, el pujar de categoria ens pot suposar el 3 mil quatre4000 euros més. Sí. El fet clar, amb la situació econòmica qui s' fi en dia és molt complicat, eh? és molt complicat. I si, si arriba l'opció de pujar que la que fissim de sort, jo aproguem els jugadors ho dic, què voleu fer voleu pujar sovin doncs de la judici el coll. aquest any, per temes econòmics, també per Corpus aquí a per la Patum, muntem un xiving per vendre pinxos i begudes. I des d'aquí aprofitant que m'heu trucat, convido a tota la gent del Berguedà i de fora del Berguedà a que vingui a provar el pinxo del bàsquet, que en diem, no? El bàsquet de del bàsquet. I ens donaré un cop de mà. És de tres punts el pinxo de bàsquet, també, eh? Sí, exacte, és de 3 punts. No sé si serà de tres punts o de quatre punts. A quan estareu? A estareu, Pau? Estarem a unir les atraccions, unir les atraccions, sí. just al davant de les atraccions. Molt bé. On es munta la Passa 5 d'Estela, doncs estarem allà davant, amb un xinguitu de 14 15 metres. I mira, clar, clar econòmicament no fem això, o, o ens costa, ens costa, la veritat. Ja, sí, o sí, sí. A sí. mi costa a buscar esponsors i punyetes, costa, la veritat, costa molt. Però segurament si puge... bueno, si tinguéss la sort de pujar, sí. uh, seria una repercussió molt, molt gran, eh, perquè... Eva, no, que, que perdó no, Copa, Copa, Copa Catalunya Copa. Copa Catalunya ja té un cert nom Sí, que ja atre... té un cert nom ja dic, Tot i així he comentat que primera catalana a any, però ja l'any passat ja estàvem, m'ha sorprès el nivell de bàsquet que es veu i que la Copa si arribem a pujar, a veure, no tenim equip per anar a Copa, eh? també hem de ser realistes. Sí, el Bàsquet Berga sí. té un equip per a la Primera Catalana. Sí, per anar a Copa, jo penso que no tenim equip. I pel que em diuen els tècnics, tampoc tenim equip. Però, Però doncs, clar, una... el Bàsquet Berga no, no, no cobra ningú que el club. Seria una Això temporada més aviat per disfrutar. Com sí, que... no ho des Jo compraria la vostra temporada amb el Girona de futbol, que potser també era el mateix que per la permanència i viure bé... sí i ha sigut igual bon, un somni i s'està complint, no? Exacte, ho has definit perfectament. El primer, els objectius eren la, la permanència i no anar, no anar a la lluita per no baixar les fases de permanència, no arribar-hi i estem pendent de les fases de per pujar. Que sí, sí. ho assolim, perfecta que no, també perfecte. Reposar i l'any que ve tornem a a primera catalana. Mm -hmm. Això és que anava a dir, a reposar, perquè ja tocarà. Bé, bueno, primer mirarem d'optar aquesta, aquesta plaça de, de promoció sí. de 100, si ens la donen, poder allargar una mica mm -hmm. més la vida del bàsquetverga, aquesta temporada, que ho estem sí, fent molt bé, tant per tant, doncs, eh, si ens donen un partit més, aprofita'l, que ho sí, serien sí. dos partits. Però, Pau, eh, s'està treballant bàsquetverga ja per la propera temporada? Sí, hi estem sobre, eh? Vull dir, evidentment, que pugem o no pugem, jo deia que és la, la part tècnica s'està movent. Aha. Hi ha opcions de cada que hi ha, jugadors que podem tindre sempre i quan la primera principal és que el que vingui jugar qui a bàsquet a Berga ve a disfrutar bé, i que vulgui vingui a guanyar un euro s'ha equivocat de club no és el nostre club aquest si tenim bé. un equip a estar primera perfecta si no el tenim anirem a segona amb, amb els que vulguin disfrutar el bàsquet he de remarcar que no, hem comentat que el júnior que, que el tenim a nivell per tercer any consecutiu que el primer de la seva lliga i també anirem a fases molt bé. de, de Molt bé Això és que t'anava a comentar, perquè... Eh, eh, perdó. S'està eh, fent més equips en el Berga de bàsquet, o... ens quedem sí. amb els que tenim? No, no, no. És dir, el que és l'associació esportiva de bàsquet Berga, tenim nou equips més l'escola de bàsquet, en total. Des del primer equip fins a el, el, el que és l'escola de bàsquet són nou equips federats més el que és l'escola de bàsquet. I l'escola de bàsquet serà també... De, aquest any no sé quin és el motiu... Pues tenim molt, molt, molts nens i nenes la veritat que parlem d'una escola amb 30 nens sí. jo bueno, vaig, no, que... vaig estar arbitrant I... un dia a la allò d'escoles petites que fan sí. a diferents llocs vaig fer d'arbitre aquí a Porreig i sí. vaig veure bastants nens una banqueta molt àmplia i això fa sí, goig sí, escola... hi ha equips que tenen 3 nens allà a la banqueta i tots els altres i els pobres nens en canvi ja. n'hi ha altres que bueno, s'ho passen bé i això... Sí, sí, la veritat que aquest any no? la anar a tres quatre trobades a finals que els pares ens eh, reclamaven. I mira, del de, de, de que és l'escola de l'esqueta, ara per Nadal vam fer un altre equip federat, que és un premi mini. Més 30 que teníem l'escola, infantil els cadets, júnior. però La veritat que el que es costa és el tema econòmic, però la veritat que ens costa, per això muntem aquest xerimíto de patum, per veure si tu ja que és la part esportiva jo penso que estava, estava molt bé, la veritat. Uh, bueno, uh, escolta, doncs uh, tens alguna pregunta més pel que fa al no, Berga? No no, no, no, no. Anem a parlar una mica què et va semblar a Pau? Vas veure el partit de Barça, del Barça ahir? Sí, sí, sí que vaig a relleixar-ho tot jo penso que no van ser més els últims minuts jo també. No van saber controlar els nervis Jo penso que ah, o sí, sí, No van exacte, saber jugar amb el Madrid, els okay. nervis En canvi al Madrid tenia els Reyes Que hi va saber jugar molt bé pues que el, Madrid, el Madrid sempre ah, tenia exacte. el contra A l'atac teníeu sempre un tio allà sota la canasta Sota la canasta feien sí, bàsquet sí. molt fàcil sí. Feien bàsquet ja, molt fàcil no, i, en poc, I en poc temps Però el Tomi es portava 30 sí. minuts jugant sí, sí, sí. No, Jo aquí totalment però és un fallo del marcatge Són professionals el... Eh? el tema físic són sí. professionals també, sí, també. La gent ha de poder aguantar un partit perfectament. Sí, sí, feia una setmana que no, no jugava. Jo penso que no el van jugar i punt, no n'hi més volta a full. Ja dit, aquests partits per mi, eh, jugadors com el Todorovic o Labrinés, van jugar pràcticament dos minuts. Sí, senyor. I els partits d'aquests importants, a veure, fixeu vos tots els partits, és l'últim quart on ens juguen les, les, les castanyes. Sí, sí. Tens, tens un segon, un tercer i un primer quart per donar minuts a aquests jugadors i els altres, tòricament, que, que estiguin més prescos. Tot i que jo penso que són professionals que han d'aguantar 40 i 45 minuts sí, sí. jo no els he d'aguantar ni al bàsquet verga, però aquests jugadors són professionals per fin d'aquí sí, si, sí, fixeu-vos sí. les decroixes que van fer després del partit ningú va dir es va queixar de les lesions van dir que no havien sigut jugar sí, sí, sí, sí exacte, És que tal com van al partit van així al final eh? els el, el jugadors no estaven tristes per haver perdut sinó per haver estat el tercer quart tenint pràcticament a sentenciar i els va, ah, van acabar perdent Sí, senyor. Siga, sírficat. Bajoa un triple pilotes molt estranyes que no entraven eh? que, que hi ha Marcelo sí. Huertas que ha cap fins dins i la pilota no, sí, no sé sí. pas on volta i on gira però al final surt a fora de l'arro és que no... Sí, sí no, i a veure si, hi havia ha jugadors si us hi fixàveu que la crasta l'havia enquadrada eh? perquè és que tenien la pilota partida i no tiraven eh? sí, i sí. això amb un equip tenen un problema eh? ja ens hauria passat amb l'olimpià i amb el Parathinaikos el que no posen jugadors d'aquesta categoria que tingui la pilota partida i no tiri sí, és? Això... No, això no pot ser no. Sí, això no pot ser ah, sí, això és... no. Els nervis, els nervis, bàsicament són això. nervis, clar, tot depèn del Navarro, no, i són sí. prou jugues per poder-ho fer i ho hauríem d'haver fet. I per això jo penso que el, el físic, home, clar, que va ajudar, no és cap excusa perquè són professionals. Sí, sí, sí. sí. I, bueno, I es va notar el Jawai jugant-se, ja. bàsicament, al peu i... Va jugar sí, jo, jo menors, jo no jugar. sí, jo no t'havia de jugar, jo tenia el Todorovic, amb aquests prèmios, jo tenia el Todorovic, a un altre. No sé, perquè va a teva, no, no entenc. Suposo poder per fer una mica de por, o, algú, o per alguna cosa psicològica, no, no ho sé. Però bueno, bueno, l'any que ve ho hem de fer lluitar. Exactament, com el bàsquet verga, eh? Què carai, l'any que ve tornar-hi, tant sigui aquesta categoria com la de sobre. Ah, Pau, ah, sí. moltes gràcies per atendre la trucada. Moltes gràcies a vosaltres per tocar me tota la temporada i a la vostra disposició, com sabeu. I ens agradaria tornar-vos a trucar, eh? Ens agradaria que el bàsquet verga... A veure si ens si truquem per que anem a les fases de pujar copa, va. I vindrem, I vindrem també a tastar aquest gran pinxo del bàsquet. Va vale. Ara per a tu. veure si és veritat. Que vagi I molt, i bé. Pau, va. vale. ah, molt bé. I pau, va. Va Molt bé, pau. Vinga, que vagi molt Vinga, bé. Gràcies. Adeu, bon dia. Va vale. bé, bon dia, gràcies. Què és això que em dóna, Jaume? No, Aureus. No, no. Ah, d'Om, sí. Que no jo, en tens més? Sí. teniu més o no? El de què? O, o, aquestes són les últimes. De Oreos. D'Oreus. Estem menjant oreos a la ràdio! Ja està. Josep, en doncs... vols a meitat? No, no, no. Té, té. No, no, no. Hòstia, és l'únic que fa esport i no vol menjar, no, lògicament. No. Ha de guardar la línia. Uh, Josep, uh, perquè bueno. fa aquesta referència a aquesta cançó, hem de parlar alguna altra coseta més? Bueno, dic que l'altre finalista és l'Olimpiakos, també va anul·lar, com va fer un no, any del al, no, no. al final amb el Barça, el va anul·lar totalment, els seus jugadors, Wims... Christ, bueno, no, no me'n recordo com es pronuncia. Van molt boixen, no? Sí, els van, els van anul·lar, pràcticament. I, bueno, això, i més van guanyar, van tenir el MVP de l'Euroliga 7 de l'Espanolis, bueno, del seu equip. És un equip que s'ha anat fent i, bueno, els grecs són això, que no fan una temporada, però allà hi són sempre. Els sí. grecs, l'Esperitito el tenen allà. Molt bé, bé, bé, més Grècia. Va a un gran, una gran final per Sí, per demà, bueno, jo avui? crec que s'ha... fet estrany, és que és... I és molt difícil, bro, perquè els grecs en eh, ma maten al partit, saps? Te'l te moren, de vegades, eh, com el Panathinaikos. De ha moments que no entra res, de gas t'entren i al final eh, pff, jo crec que els grecs te'l maten al partit i és difícil jugar amb grecs. Ja va passar la semifinal l'any passat, bueno, la Final Four l'any passat amb el Barça, que te'l van matant i sembla que perds de dos però ells saben que guanyaran el partit. I bé, bueno, dic que el final es jugarà demà i el 8 pel tercer i quart lloc, també. El, el CSKA Barça jugarà demà a, les, uh, demà a les 6 de la tarda i l'Olimpiakos Madrid a les 9. No sé si és en directe per esportes o tevitats. I reuen apunt ràpid, que estan a les semifinals de, de l'NBA. Spurs Warriors guanya Spurs 2 o 1, uh, Memphis Oklahoma 1 a 1. Uh, i de l'altre cantó de l'ES, Miami-Chicago de segon, i Nick Spacers, un un. Molt bé, Josep, què de què dir? Adéu a Ponsarnau, sí. perquè fa el bàsquet Manresa. Eh? Diu, de vegades penses que es poden fer miracles. Ara m'ha quedat clar que no, això va dir el Ponsarnau. El tècnic del bàsquet manresa, del bàsquet Manresa se'n va per facilitar la regeneració del club i demostrar-se a ell mateix que pot dirigir un altre equip no, bueno, jo crec que el Pons ha fet una temporada excel·lent no? perquè teni, sen, amb les baixes que ha uh, bàsic amb l'equip sí. té, fent... té un equip de l'Eport sent realistes i bueno, uh, bueno, jo crec que ja ha sigut és un molt bon entrenador uh -huh. no s'ha de negar que tot i que ha baixat el va pujar una vegada l'any passat va estar a punt d'entrar a playoffs i de, sí. de, de Copa de la Regressió per, un, rares, per una posició que ara entraria aquest any no? sí. que aquest any entraria l'any passat no va entrar Bueno, jo crec que la, el Ponsarnau és un entrenador molt bo i que té nivell per entrenar-se a un club que estigui lluitant per play-offs cada temporada Doncs el Ponsarnau tanca el cicle al Manresa i Casas, Penyarroia i Agustí Julve sonen com a relleu Mira, jo crec que si, si hagués de triar eh, el Penyarroja. va estar en abast, va ser sí, molt bé sí, sí, i, sí. va portar de, de sota el cul el va portar a dalt a, dalt, a dalt, a la primera posició. El Ricard Casas també va estar a Manresa i és un entrenador que fica molta canya. El Ricard Casas és d'aquells que guanyant de 30 criden els jugadors perquè t'ho donin tot. Uh -huh. Però per triar, jo triaria el Penyarroia perquè coneix la casa com a jugador. Si no vaig errat té la camiseta retirada. I bé, bueno, jo encantat que hi baixi el Penyarroia. Tot i que l'Andorra, la, bueno, si l'Andorra pugés, cosa que dubto, perquè em sembla que no, no sé com ha acabat, però anaven dos a dos a Pallofs, a Lleida, per exemple, no va no no. perdre. No sé com va l'Andorra, o sigui, perdó, però va començar perdent, va patar, va tornar a perdre, va empatar i no sé com acabar l'últim partit i si en cas que pugés, potser es quedaria el Penyarroia però si no fitxaria pel Manresa o Penyarroia a l'Eport i que segurament el Manresa és probable que encara hi ha opcions que no vagi perquè l'administració farà tot el possible perquè el reglament del que, que pugi estigui malament. <ríe> Molt bé, esperem així, eh? Uh, esperem que Manresa es pugui aguantar la categoria i l'any que ve tornarà a tenir uh, aquí ben a prop, eh? un equip ben a prop, aquí a la màxima categoria. L'estima, Manresa, és que té jugadors i quan surt un jugador no se'l poden mantenir. Va sortir que el Justin Dolman, que ara és una màquina de València, que l'any l'altre dia va fer 34 sempre, punts. Sempre, sempre hi jugadors bons, 29, eh? 29 punts. Llàstima, si es poguéssim mantenir ni que fos dues temporades, bueno, ja seria la bomba. Bé, a mi qui serà el proper, el proper recanvi de la banqueta de la Manresa? Sí. Uh, Tinc amb el bàsquet, Josep? I tant. Doncs vinga, anem a parlar d'això altre. Les coses canvien, anem velocitat màxima, eh? les coses canvien. I és que volíem parlar de futbol sala perquè el nostre home del motor ens ha dit un parell de minutets més, si plau però el parell de minutets més m'ha estat aquí perdent una mica el temps i resulta que ja ens ha entrat aquí i per parlar del motor, primera part! Mm. No ho passes, eh? Que roden? Va, a veure, Bon dia. Estava parlant amb els d'aquests que us esteu menjant, intentant negociar, aviam, quan hi ha paguen per menjar aquestes galetes aquí a sí, la ràdio. A mi m'han costat uns 3 aquests dos minutets. M'han costat 3 euros amb 30. no, mi m'ha dit que n'hi havia més tonelades per menys, per tant... No, jo parlava de les oreos. Sí, sí, sí. A més, un altre nom que has dit, que han de pagar més encara, eh? perquè continues parlant ah, mira, del començar, eh? És veritat, eh? Yeah. Tinc una pregunta. Això de que multin mil euros avui, per exemple, a per excés de velocitat, passa gaire sovint? No sé, ara en parlarem més endavant. Primer de tot, una cosa, nois, reflexionar sobre la Barça de bàsquet, que no he pogut estar-hi, uh, trobo que s'hauran de fer mirar una miqueta arribar 16 vegades a la Final Four i només guanyar-ne dues, eh? O sigui, l'equip que hem arribat més vegades a la Final Four, 16, i només aconseguir dues copes... Aquest any per les lesions, uh, l'altre any per no sé què. Podria ser sí que s'hauran de començar a fer-s'ho mirar, eh? Bueno, però potser no. Uh, potser són nervis ja, que quan arriben aquests partits, nervis, nervis s'ha acabat. Nervis o potser i... és perquè el Barça no té l'equip per ser i perquè al principi de temporada no el tenia. S'ha anat l'equip uh -huh. i quan ve el 7.5... Sí, sí, sí, uh, aquest any sí. O L'any passat? L'any passat? L'any passat era un equip que s'estava acabant, tenia el bàsquet, l'endong, que s'enxerien... I durant els... aquestes 16 temporades? Clar, bueno... És saps... potser el que han d'analitzar, eh? Sí. Crec jo. Bueno, comencem parlant, si us sembla, primer del que ha passat a la nostra comarca. i Jo voldria doncs, remarcar una miqueta... Va anar a UBAN diumenge? No. No. Anar menjant galetes. <laughs> el millor les galetes... No va anar a UBAN? Se sent o no? Eh? Sí, se sent, se sent. Home, no sé si tu, tu sents, però els de casa em senten. Et sentim perfecte. Bé, el millor són les galetes integrals de, del forn sordió i tots ho sabem. Va? Mm. Galetes, galetón. Però Bé, sempre venen de gust unes de bones. és igual, sé que... Doncs, diumenge es va disputar, parlem de, de les dues rodes, del, del BM, del resistència de terra d'Ulbán, Diumenge es va disputar la cinquena prova de, del campionat de Catalunya de resistència a terra i va ser a l'àrea del motor, eh, aquí al circuit del, del Berguedà. A les 9 matí va començar l'activitat amb la sessió d'entrenaments i seguidament a les 10.30 doncs, va començar la cursa. Eh, és una típica sortida eh, de resistència d'estil Le Mans, o sigui, el pilot ha de córrer cap a la moto, quan es diu ja... El pilot ha de córrer cap a la moto, és una cosa interessant de veure, eh? Uh -huh. Sí, sí. Ho jo he vist diverses sí, vegades, ja. és interessant. O sigui, que a més a més has de tenir cames. Que passa... No només mans, a... sinó cames, eh? Que passa amb que són com triolons, que uh -huh. també de vegades passa. Sí, eh, sí, correcte, es troben uns quants metres i llavors el que es dona la sortida, doncs van cap allà. El recorregut Però... era d'uns 4 quilòmetres... Digues, Josep. Però abans ja es, ja es feia, abans, les curses així de motos. Antigament sí, Antigament. aquestes ve de resistència sempre. A l'alcal Nieto, els 12 campionats, 12 més 1, sí, no sé 12 +1, eh? uh, aquells 12 més 1, sí. sempre sortia sí, sí, corrent sí. primer, això, això era correcte, antigament quan eren uh, els 125, 2 i mig, però 125, antigament encara, sí, sí, sí a l'època del Nieto, han sí, canviat, jo ho trobo més interessant ara, perquè també veus la sortida que té, a, la... a més genosos de forma una anar a buscar monoplaça, i llavors, oh, hòstic, se m'ha calat o que se m'ha enganxat allò que el Rossi a vegades es posa bé hòstia, el freno demà i, i, i, és, i, és. en fi, bueno, el recorregut doncs, era d'uns 4 km de llargada i agafava una part del circuit de, del motocross eh, em sembla va ser un gran atractiu bon temps, bon temps va acompanyar i pel que fa doncs, els pilots, doncs, eh, la prova es van endur la victòria del Frank Serra i el Marc Mujal, els pilots de Gironella, en la categoria RS1 Júnior, per davant d'Àlex Badia i Guillem Franquès. Eh? En la categoria màster, Joan Crespo i Joan Font van quedar primer seguidament, d'Antoni Vilar i Jordi Radón. I per altra banda, doncs, el pilot de Porreig i el de Guardiola de Berguedà, eh, el Ramon Serra i el Marc Calmet, també es van quedar amb la primera posició de la seva categoria, l'RS1. Per tant, bones notícies, el Ramon ja si, eh, té una mica d'ànims perquè estava una mica abans d'ànims el dia que veure sense patrocinador, ja, tot això ajuda a, a trobar un bon esponsor bon de cada que ve. Claro. I en la categoria RS2 júnior, doncs aquí format per Enric, Francisco i Xavier Ferrer van guanyar la RS2. Ho van fer el pare i el fill, Leandra i Oriol Casas. Eh? I en la categoria l'última, la RT, el gironallenc Roger Vallús també va pujar al grau més alt del podi, per davant de Março Carrats del Lluçanès i Geroni Ribes del Motoclub Segre. Per tant, eh, era una copa, era resistència que sempre molts pilots mm, no és el mateix que guanyar una cursa, diguem, de, de, de, de l'enduro normal o del motocross de campionat de Catalunya, però que està molt bé, uh -huh. està molt bé pels pilots d'aquí. I ara parlem, si us assembla, doncs del mundial de rallies, perquè el més gran, el més gran continu ascendent Sebastián Loeb amb el Rally d'Argentina va aconseguir la victòria, la vuitena la 8 consecutiva Argentina Sebastián Loeb i jo tinc la sensació, Josep, tu que també segueixes molt, tinc la sensació que, que Loeb imprimeix un ritme tan alt és, que, és, però com, alt, és com el Messi, que quan arriba ja tens por Sí, sí, sí, imprimeix un ritme tan que els altres, sí, vale, en aquest cas ja tenim el Sebastiano G que que està intractable, que el cotxe funciona perfectament però que va cometre una petita errada ja, i ja no va poder recuperar segons, ja, ja, ja, ja no va poder recuperar, ho va intentar i no va poder És que imprimeix un ritme tan alt que potser és una estoneta però dius, és que el tio no falla, eh? És molt regular sí, sí, sí, ap Apretaré més, ap més i pam et fa una pregunta com a persona que no hi ja entenc gaire de motos. Digues, el de, de motor. El <ríe> <De> motor. Digues, <ríe> no Mariana. Que, que un geni com aquest, els teus companys, els que treballen amb ell, com ho veuen? Com, com, com un motiu per superar-se a si mateixos? O com, com, o com una cosa que, que dius, ostres, tu, jo m'esforço molt i aquesta persona per molt que m'esforci sempre serà millor que jo. Que jo per tant, no m'esforço. Home, jo crec més en aquesta, aquesta, aquesta segona. Jo, jo sincerament, em cubria molt els peus. O sigui, estem parlant de que Citroën ha fet un resultat horrorós, horrorós, des de que ell va deixar a Suècia la... Eh, eh, que va fer segon, tres ratllis, arriba, pam, i guanya. Llavors dius, què fan Dani Sordo i què fa Miko Ierbonen? També, també és per reflexionar i pensar-s'ho, eh? Dani és que el Dani Sordo... No, no, no, Dani Sordo el veureu eh, amb ratllis d'asfalt, jo no, penso us ho puc que Dani teva... Sordo es favorita a guanyar ratllis de Mània, ratllis de França i ratllis de Sardanya i aquí a Catalunya veurem perquè el traçat sembla ser que serà amic d'altre cop, que, veurem. És que jo intento ficar-me en el lloc d'aquests professionals i jo, penso, jo sempre penso que, que treballar amb algú que és molt millor que tu sempre fa, fa que, que tu tinguis més esperit de superació i que tu prenguis d'aquesta persona perquè té un talent molt bo, té un do. Però que després hi ha aquesta segona... Aquesta segona... Un top, sí. un que està a un nivell superior Exacte, que, que per molt que t'esforcis sempre serà millor que tu si tot i que tu puguis f... aprendre d'aquesta persona perquè té un do Però què fa que, sí, que no, no? vulguis fer, eh, no no. fer Sebastià Loeb un altre... Eh. No ho sé, perquè ho ha guanyat tot ha i vol guanyar, no. guanyar cansate, cansat però que, de guanyar. Sí, però no, però és que escolta tu, <laughs> és que uh, aviam Aquest any, any seria interessant, eh, Mogi? Però... Sebastián Loeb, eh, qui és francès? Francès, francès. i l'Ogea també. Està fent, està fent, un, està fent, està omplint el, els llibres de ràlis, de història, la història... De història, no. la història, la història, la història, la història, del récord Guinness, de l'esport, de, de, de, de no sé què, sí, més, sí, dir. Sí, no sé què de... més dir. Bueno, però també el, fe, el fe, de, de fet de que ja ha aconseguit una meta tan gran, fa que, que te'n donis compte de que, de que ja era possible arribar fins allà, no? Bueno, sí, i ara el que es tentarà, doncs, és correctorismes. Això és per uns, eh? Per, per, per... Sí, sí. Són escollits. molts ah, escollits, escollits. Jo penso que si s'hi no una, una cosa, un Són objectiu, cridats, i tu fas el possible per aconseguir aquest objectiu, tu pots arribar a assolir. Per tant, si aquesta persona ha assolit aquest objectiu que no s'havia arribat abans, pot donar veu a que més esportistes hi arribin. Total. En, uh... necessites, necessites aquell punt més que dius, sí. això és com el futbol, si tu tens por la pilota no faràs res. Si un, si, un, si un esportista, per exemple, baixa el tram de la trona, que són uns precipicis de 200 metres, i baixa de 200, dius, bueno, aquest tio no té por, però esclar, si baixes 60 i dius, ai, ai, ai, ai que me'n vaig a baix, cauràs. Ja, o sigui, has de tenir, has has de tenir ja, no. confiança en tu mateix és, és, un, és un exemple una mica de prou. és així eh? No és la velocitat la... de... no, no, no, no. no és, és la por, és els nervis Home i el Barça també, o sigui, eh, Has de tenir confiança en tu mateix, esforçar-te molt tot i que també hi ha han... sí. persones millor que tu. Hòstia, Berta, has arribat molt enllà, eh? Ojo, eh? Avui, avui se m'han tirat a sobre. Queda un minut, eh? Sí, escolta'm... Sí, això, eh... Jo l'inspiro, Sonyi, jo, jo l'inspiro i així arribem a un ser superior. No, Deixeu-me parlar també, però de volada en aquest cas en la que Josep Maria Membrado es va quedar només 54 segons, quan bueno, 50 segons són molts de Jordi Gaig i Xavier Estudillo en la victòria final a l'Open o eh, al Campionat de Catalunya de Ratllis recordem que no participa en el Campionat de Catalunya però sí que fa diverses curses, Josep Maria es va quedar allà i continua amb el seu esperit competitiu i eh, acabem parlant, doncs del motociclisme, també sí. deu nhi do eh Moto 3, Moto 2, ui, Moto GP hi ha molt a dir, només tenim un minut només dic que Moto 3 victòria de Maverick viñales sí. per davant de Luis Salom i Jonas Folger, i que va caure l'Àlex Rins... Sí. Però serà com un market loss. Sí, esperem sí. O sigui, llàstima que va que... caure. Tinc la classificació mundial. Sí, digues. Primer, el Vinyals amb 65 punts. Segona, el Solon amb 61. Uh -huh. El Rins, amb 41, 20 de diferència. Sí, sí, continuarà, Quarta, continuarà fort, retallant. Quarta, el 40, llavors el 5, que ja té 28 punts. Sí, sí, no, entre aquestes estarà. En okay. Moto2 en, ens alegrem molt de la victòria de Tito Rabat, la primera, seguit de Scott Redding i de Paul Aspergero, no? que també va, ho va salvar fent el podi. Ho va salvar fent el podi. Però que no, no té aquella superioritat que es sama no, principi d'any. El eh? després què farà crec penso jo, és que ni ha fent. Uf. La precisió de Moto2. Uh, primer rabat amb 52 punts, segon riding com 51, tercer pos per guanyar 41 i quart al Tirol amb 38. I en Moto GP, sensacional ritme de cursa per Dani Pedrosa, que sí. està molt fort el Dani un altre cop. Uh, el Marc després de Catalunya fa el pousès bé l'última curva, va quedar segon i uh, el Jorge després de Canís dien que no que no va quedar tercer. I la classificació? Primer el Márquez amb 61, segon el Pedros amb 58, tercer el Lorenç amb 57, el Rossi és quart amb 43, el Cráiglo amb 5,35 i l'Espergaró 9,17. Eh, I l'Holòcter Berberà 6 mesos de presó per... Eh per acollir-se a la seva dona. Sí, es veu que sí. Va ser mútu, però bé. Sí, sí, però també ja s'hi va tornar, eh? Gènere de violència de gènere. Ojo, eh? Déu-n'hi-do. Ojo, trobes... Agafa la moto i fot el camp. de trobar diversos. una pregunta, nois. Trobeu bé el que va fer Marc de l'últim rebol? El rebol Jorge Lorenzo, per cert, que es diu? És culpa del Lorenzo. Perquè el si veus que tot avancen, doncs millor t'han avançat, en canvi... Jo crec que sí. Jo crec que si Lorenzo frena una mica, Sí, tu penses com jo, sí. no, no hagués havia s'acabat, eh? No acabat, eh? Anat a, la, anat a la sorra, no havia eh? acabat, que caigut. Sí. Perquè el sorra que és frenat, segurament. El no, entra no va, clar, no té retrovisor. No, no, no va veure, però, el, el va posar bé. Sí. El va, exacte, posar... El va posar, al a pista, i l'altra, que anava dir, va fotre a fora. Tot és eh... més de mar té un esprit competitiu molt, molt elevat i és bo, sí. és, bo, és bo. Però bueno, Alonso, eh, soc, que que soc partidari, no ho sé, eh, però sembla que li tornarà això, eh. Li agrada el feix de. Sí, algunes coses que, que vas va, escare no, no, no, no, no, no, no, pres una mica i calla, però és d'aquests. Sí, amb el Rossi el Lorenzo... ja havien passat això amb Ja li havien tingut agunes. Havien tingut Rossi, sembla que davall. tingut, eh. molt. I amb Podrosa. Amb Rossi per a Damol. Com estiu el, comentat espanyol de motociclisme. Ell ja ho va fer això va, Amb un corredor el va enviar sí, no? sí. Lo siento mucho, lo no he tocado Pero las, las carreras son así eh? sí, sí, sí. <tots> L'altre dia estava en un capítol de Cracòvia I sortia el Valentino Rossi a casa seva venia el Marc Márquez I deia, deia Vaig par parlar Ah, si sí, jo ja li deia el Valentino Rossi al Márquez a preparar un te, es girava i, i tenia el Márquez amb el te a la mà El te a la mà, i el, el ràpid que va No Nois, bé, que el Pedrosa és molt fort un altre cop Potser aquest any sí, que si no acabo és l'any del Dani Va, segona secció, dedicada al Gran Premi d'Espanya, de, al Circuit de Catalunya el Gran Premi de Casa Escolta, de Fórmula 1 esco... Segona part de la publicitat de les... residència SAR Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Vide Mercat a Porreig.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 Avui, entre cançoneta i cançoneta, que no adivinem la que ens toca. Aviam si ara posem la bona eh? i anem a parlar amb uh, Emilla una miqueta. Marioneta. Mariona. Vinga, Mariona, bon dia. Molt bon dia. Saludo la meva audiència i és que vull, vull que sapigueu que jo sóc molt amiga de la Núria Piques bé, bueno, potser molt amiga no, però sí que som amigues, amigues i sovint a mi classe d'anglès i bé, vaig estar parlant, parlant amb ella pel Facebook i tal i em va dir que, de que tenia una cursa d'Ulterrains a les Illes Canàries el, di, el dia 11 o sigui, avui, no? i sí. ja, ja tenen els resultats, per això més espavilat per, per, per fer un incís, ja, un, un escrit ràpid, sobre la Copa del Món d'Ultraralls que s'ha posat en marxa i que, i que estem parlant, bé, bé d'uns 83 quilòmetres de travessa. I, bé, bueno, 83 quilòmetres. Increïble, eh? Són, són aquests, aquests competidors... Com vas com passar 83 quilòmetres a un matí? Però oh, menjant moltes... moltes oreos i molt calacà bueno va que el sol. I, i bé aquest darrer cap de setmana amb la prova de, de, que, que, que, de, de que va tenir lloc a l'illa de Palma la fondista fundista Manresana Núria Pica es va obtenir un brillant segon lloc a la final amb un temps de 8 hores i 5, 51 com a, com, com a minuts amb 59 segons de temps que va necessitar per recórrer els 83 quilòmetres, doncs que és, és increïble eh? uh, Descendé a través de la geografia d'una illa canària volcànica d'origen volcànic i, i la victòria fa, va ser, per, per la femenina va ser per la neozelandesa neo Anna Frost que va batre el rècord de la prova i va deixar en... que el va fer ja 8 hores, 11 minuts i 31 segons. O sigui, és, és que és, és al·lucinant perquè per pocs minuts una ha guanyat l'altre i és que és molt relatiu, eh? però és, és increïble. I, i va ser la, la tretzena de la general absoluta que, que de, la, de, bueno, de, de la Núria. Va ser la, la, la tretzena de cop que, que debutava no, aquí, en, aquesta, en aquest ultrarail. Molt bé. I també eh, va participar Marta Prat, que va quedar a eh, do, dotzena entre el, el, el, les, les dones, no? entre esport femení. Val? I va ser amb unes 11 hores, eh, 16 minuts i 47 segons. Moure, bé, que tot. També seguirem a Marta Prat, a veure si la puc trobar per Facebook i per l'Onvella també. Bué. I de categoria masculina va, guanyar, va acabar en tercer lloc, Client Jornet, el nostre estimat Client Jornet, amb 7 hores en 9 minuts i 54 segons. Afectat per la calor, at atès, que, no que només fa uns dies encara era immers en la temporada d'esquí de, de muntanya. I va vèncer l'americà Dakota Jones amb, amb, amb, uns, amb 6 hores, 58 uh, uh, minuts i 44 segons, seguit de Andy Simons. Uh -huh. O sigui, que, clar, suposo que això deu ser una mica de jet, jet lag, perquè... Si estàs a, allà als Alps fent esquí i de cop i volta bens a les Canàries, no? que, que el temps és molt, molt, <ríe> ca molt canviant, doncs pues, clar. Sí, sí. Tercer lloc està molt bé. Molt bé, Mariona! Sí, bé, doncs, doncs espero que us hagi agradat. Jo continuo in in informant-me sobre els, els nostres temes de muntanya. I, i us ho espero la setmana que ve I, exacte i, i, i quan se vol dir d'aquests abans d'acabar la temporada la Mariona sí. ens brindarà una entrevista no, amb la Núria Picas amb la Núria Picas què va ser d'aquella omnia, hi una craniana. havia una craniana que vas dir que potser l'entrevistaria però al final no va poder ser. No, no, abans de la temporada d'aquest programa. Entrevistarien a Piques. Entrevistarà la Mariona a la Núria Piques sofrant entre dones, Nosaltres anem a passar ràpidament. És directerta o és una gravació? Com per veure, eh? per veure, serà en directe, en directe. Esperem si la Núria Piques li va bé segurament sí, amb ella ja ens ho muntarem en i jo abans començava per telèfon perquè moltes vegades hem fet per telèfon no ella. Jo, jo tinc el teu telèfon uh, com vulgui, com vulgui si vol que vingui ella i si no, això la Mariona i si no amb um, um, tren, en tren. Sí. No. Que, que ha entrat, sí, heu no vist aquí ja què sí, ja vol aquí de veritat, borrets quins bitxos, no has vist M'està atacant. Tenca la porta. Per la mitja no, no. part podem, podem, podem practicar anglès perquè va dir que s'hi volia tornar a posar perquè, clar, jo com que sóc una afició o sigui, estic amb l'anglès que no el cago doncs, tenia, tenia que conèixer la, la Núria Piques de classe d'anglès, no? Hem cuidar vocabulari. Sí, sí, sí. Estem en una ràdio pública. Vinga. Bueno, bueno, bueno, bueno. Em perdoneu, eh? I passem al segon. El... Tranquil·la, que... A més grosses de... se n'han dit, eh? A més, més verdes em maduren, eh? Només has de posar un canal que hi ha per a Madrid. Tranquil·la, que te, cor, depend, de grossa se n'han dit. Depèn, ja te le... Porta unes banyes. Tece Televisión y Inter Economía. Esta, aquests... Jo ja no dic noms, ah, si jo només dic senyors. En el fondo, la gent que no ve el Real Madrid és es el Real Banjo Vazoya. Com s'estem tant tan, tan estúpids que no ho entenc. Estàn em avui, Futbol sala, no, no, no. futbol sala fem masculí, fama, perdó, fem feminí. Uh, ter Tercer femenina, grup 2, 26 a jornada. Terra Negra, esportiu, futbol, sala, futbol, sala Terence Cacerra. Algunes jugarà aquest partit? El polisportiu, aigua, joc. I l'àrbitre? Adrià Martín García. Doncs uh, no sabem on és això de Terra Negra, eh? Hosti, uh, no, no. però sí que us podem dir que jugarà avui a partir de les terra negra. 8... I com hi ha grau la Google? Eh, sí. No. A Google, no, perquè no... Que posin... Ah, i a més a més el negra. Aigua joc. Ah, ho estic buscant, eh? Google, si Google, Google és, ferim... és... és el que està allò, té la VIP, a Google. Bueno, va, que estem despistant els nostres oients, eh? No sabem sí, si sí. parlem d'internet, de, de, de, de futbol sala, sí, sí. de Hola, natació... De Hola, què? Mariona. Primera, primera divisió femenina, 29a jornada i, quasi, i penúltima, eh? També. Futbol sala gironella... Club Deportiu Orbina El Gironella celebra la classificació per a la Copa d'Espanya amb un sopar popular. Per tercera temporada consecutiva, el Gironella jugarà a la Copa d'Espanya al futbol sala femení. Serà del 24 al 26 de matge, Bilbao. Aquesta fita es va confirmar el cap de setmana passat de forma matemàtica. I per tal de celebrar-ho, el club ha organitzat un sopar popular per aquest dissabte. Després del darrer partit de Lliga que té l'equip a casa, o sí, avui, a partir de les 6 de la tarda, contra l'Urbina de Pamplona. En quina posició està el, el Gironella? Pues sembla que va 7è. 7è. Ara m'està en un compromís, però em que va 7è, però és que està, està classificat ja per la Copa, eh? uh, un dels últims uh, llocs que quedava. Eh? Però bé, bueno, amb bastanta distància amb el que ve a darrere. Eh? Un conjunt que té les seves files Berta Velasco amb 6 temporades al conjunt gironallenc. O sigui, serà un encontre aquí a Gironella avui, a partir de les 6, que a part del, del futbol, doncs, l'amistat que hi havia amb la Berta, doncs, suposo que es farà un partit que, que, que serà molt esportiu. Eh? Això, així us ho esperem. El sopar tindrà el preu de 5 euros i es farà al mateix pavelló. El Gironella, que és setè... Té... Ara, ara t'ho dic, <t 'ha> què et sembla... Té molt difícil millorar la seva classificació en les dues jornades que queden, però no impossible. El dia d'avui, l'equip que entrena Robert Caneda encara no coneix quin serà el seu rival a l'esmentada Copa d'Espanya, en què l'objectiu serà superar la primera eliminatòria. El darrer partit de Lliga serà a la pista de la Rioja. És um, doncs com dèiem, eh? avui, a partir de les 6, a Gironella. i anem a repassar una altra vegada futbol sala, anem al masculí tercera divisió territorial grup 3 22 en ajornada Do, bueno, no, no tinc cap equip eh? no té cap equip perquè tenim la classificació eh? tenim la classificació final perquè s'ha acabat el masculí de la tercera divisió en quina posició ha quedat el... bueno, una classificació que va guanyar el futbol sal Olesa amb 55 sí. punts i segona ha quedat el centre Montserrat Xavier, 1904 club esportiu amb 46, eh? a 9 punts de diferència del primer els dos han pujat el futbol sal a Gerínia Corriu que ser res bé a quina posició va acabar Jaume? onzena onzena que... eh? uh, quants punts? 10 punts 10 d'un total de partits jugats 22 Amb quants guanyats? 3 Empatats? 1 Perduts? 18 Gols a favor? 58 Gols en contra? 87 87 Tanquem doncs eh, aquest àlbum pel que fa aquest cromo per a d'enganxem aquest cromo ja quasi com qui diu per última vegada en l'àlbum del futbol sala masculí Segona divisió territorial grup 2, 23 ena jornada. La Pobla de l'Illet Club de Futbol Sala se fa seleccionar Sabadell Club de Futbol. Al camp. Municipal com a Figuera. Molt bé, i l'àrbitre? El meu veí, Ovidio Mayardón Morruy. El, el veí, la Jaume, el senyor Ovidio. Capitarà avui a la Pobla de l'Illet a partir de les 4. A partir de les 4. Primera Divisió Territorial grup 4, 23 ena jornada. La Palma. Prou bé. Ah, no, no. <ríe> Prou, bé. Prou bé. La Palma, Club Futbol Sala, Ciutat de Berga. Al camp. Pavelló Municipal, La Palma de Cervelló. I l'àrbitre? Juan Diego Barón Ospina. Aquest partit jugarà el jugarà a Berga avui a partir de les 6 de la tarda a La Palma de Cervelló. La Palma de Cervelló. Següent, Jaume. Sant Vicenç, Club de Futbol Sala B, Futbol Salapés, Imaginer, Cacerres. A camp... Josep Pavelló Municipal... Eh, no, perdó. Pavelló Municipal Sant Josep. I l'Arruidre? Alfredo Fernández Casanova. Aquest partit es jugarà avui, també a partir de dos quarts de quatre... I tanquem el nostre àlbum de fotos, perquè fa aquesta jornada aquí a Begà, eh? No, Begà, no, amb el Beganès, preferent Catalana Grup 3, 23 en la jornada. Aviam si la teva. Pre -pre -pre preferent que Catalana Grup 3, 3... No, no. Oh. Ah. Gràcies, Josep. Cardedeu, futbol sala Beganès. Sí. L'has trobat, o no l'estintó? Uh, Acabem en jugant aquest partit. Municipal de Cardedeu. Uh, no arranca, Jaume! Uh, el, el Municipal de Cardedeu. Uh, avui serà avui a partir de les 5 de la tarda. No arranca, Cardedeu. No Jaume. Ara suposo que el futbol, oi? Sí, sí, anem a vestir buscant la sintonia de futbol. Ara em sembla que ens l'hem deixat a algun lloc. No que eh? pensava que ja fèiem allò i per això tingut Va, aquest és problema. És igual, posarem aquesta. Sí, doncs vinga, futbol! Tenim dos derbis, eh, Jaume? Hem d'anar amb dos derbis. Un a la quarta catalana i l'altre a la tercera catalana. Uh, futbol, Quarta Catalana Grup U 29a jornada, Jaume. Montmajor Football Club, Cabrianes Football Club. Aquest partit on es jugarà? Al Municipal Montmajor, un camp de terra. l'àrbitre Sergi Gómez Roig. Aquest partit doncs es jugarà a Montmajor avui. No, perdó, Jordi Gómez Roig, he dit Sergi. Molt bé, doncs eh, bueno, no ha quedat clar, eh? A més de Sergi, no crideu per Sergi, crideu per Jordi, eh? No, no fallem, eh? Àrbitro! Ah, és de Jordi, eh? Jordi Gómez Roig. Barbella Vermella fora! El partit és per avui a partir de les 6 de la tarda aquí a Montmajor. Següent! Cacerres, club de futbol, avinyó, club esportiu. El camp? Municipal de Cacerres. I l'àrbitre? Joan Arnau González Fernández. A jugar aquí a Cacerres avui a partir de les 4 de la tarda. Següent! Berga, club esportiu, Callus, club de futbol. Quin uh, camp? Municipal de Berga. I l'àrbitre? Pasqual Méndez Real. Aquest partit ha jugat aquí la capital, precisament demà, a partir de dos quarts de cinc. Green, like no Següent, Jaume. Vilada, club esportiu, Porrets, club esportiu, bé. Ui, ui, ui, això pinta derbi, eh, fa olor. No, no derbi, no, derbidàs. Aquí vaig estar, aquí vas conèixer el xèrif tu, Jaume, eh? a Vilada. Sí, de fa uns mesos. Fem, vas estar fent unes colònies amb ella? Eh? Sí, de, a l'octubre, en el que va ser. A l'octubre vas anar a Vilada, eh? Vas conèixer el cert xèrif. El xèrif, sí. Que, que no serà el que pitarà, potser, ni serà amb el duel. Potser és que tu, està cagat i prefereix no anar-hi. A quin desert es jugarà això, Jaume? El desert municipal de Vilada. Mm, ple de sorra, imagino, eh? Sí. I el, Muntanya. I el jutge? El jutge... Miguel Ángel Martín. Jiménez. Aquest, aquest, aquest, aquest, aquest senyor ens es sona, eh? Aquest arbitre ens sona. I anem a repassar una mica com van uh, aquests partits. Pel que fa l'equip local, el Vilada, quina posició marxa? Ah... Uh el Vilade a la 10a a la i és una bona temporada eh? crec jo que és una bona temporada la que està fent el Vilade així diria jo amb el seu entrenador uh, quants punts? no, punts no, seria com quants tirs no? Uh, quants tirs? <ríe> 25 tirs txau, txau, pim, 20, pim, pim, pim. 25 un darrere l'altre amb eh? quants duels? 26 en 26 duels, 25 tirs, déu-n'hi-do eh? xau, xau, xau això vol dir que ha viu bastants cops eh? quants n'ha guanyat? Doncs n'ha guanyat set. Quants n'ha empatat? Quan ha sortit ferits, seria. No? Ha sortit, sí, han sortit tots dos altres. <ríe> tots dos els han hagut de portar al, al, a l'infermeria. Sí. <ríe> quants, quants, Jaume? Quatre. Perduts. quans n'hem eliminat? <ríe> Quinze. A l'oro. Quinze pèrdides, no? Quinze que ens hem que ens hem carregat pel camí aviola, sí senyor um, ah no, que ha sigut al revés això bueno, és igual, ha quedat prou bé uh, gols de favor no, tirs de favor tirs de favor, 34 i tirs en contra, 57 Déu n'hi i pel que fa a l'equip visitant el Porreig Club Esportiu B Jaume, això no sé a la tercera posició a la tercera posició, Déu n'hi do la temporada una altra vegada, un any més, eh, del Club Esportiu Porreig B quants punts? Tirs Quants tirs? 58 tirs. Amb quants duels? 27. Amb 27 duels, carambes. Uh, uh, quants n'ha guanyat? 18. 18 que ha tombat, eh? Això són 18... <ríe> 18 extremitats. Uh, quants han petat? Déu meu, eh? Quatre. Uh, Quatre. Di... Uh, I quants n'ha perdut? Però quants n'ha sortit ferit? Quants n'ha sortit ferit? Cinc. Cinc. I, I com han mort? Amb bales o amb fletxes? No, no. Amb <ríe> <ríe> bales, okay, bales Mariona, amb bales. Embalats? <ríe> <En> amb <ríe> bales. Estaven embalats. <ríe> <Entonces>, en <bales. ríe> uh, tirs a favor, Jaume. 64 Ui, que, eh? Tirs en contra un... Un... Un... Un... Anem a repassar natural, i tot, no? Mariona, tot, Mariona, hey, això, això és un caos, Mariona pare, ja, ja. Per la zona de San Francisco Ai. Tu, per el sàlting Això és un morning show Hi ha huracans, vull <susurïtio> dir, a veure, com que tot això passa tu, a oeste selleix, sap Això és pitjor que Texas, aquests eh, derbis Escolta, Texas. doncs, Vilada Que està a l'alçada de 757 metres ha Estat del cel, Jaume Farà sol Sol Probabilitat de precipitació Un 5% Ah, si farà sol Cota de neu Que no en tenim, eh Com ha de haver cota de neu, home Exactament Temperatura mínima 7 Màxima 17 El vent que farà del... Del sud A quants quilòmetres per hora? 8 I l'índex de ratxes uva? És un índex ultraviolat però, però, però, però, sí, sí bueno, però, però, a, a, a, quan, a quan estarà? A, quan, a, quin, a quin número? Solar. Ah, 8 Ah, estarà el 8, eh? Molt alt. Protecció 40. Que és un ningres, recordem. El 50. Recordem? molt alt. Molt alt, molt bé. Doncs anem a repassar. Tercera catalana, grup 7, trentena jornada. Sant Salvador de Cercs, club de futbol. Sant Padó, club de futbol. Aquest partit on s'hi jugarà? El municipal Sant Jordi de Cercs. Doncs aquí a Cercs serà avui a partir de les 4 de la tarda. <fut> Següent. Porreig, club esportiu, all van, club esportiu. Com està l'equip local, l'equip d'aquí a casa, eh? l'equip de Porreig, dos derbis, si sí, el de la Quarta Catalana, el Porreig B, jugava al Camp de Vilada, el Porreig, club esportiu, juga demà aquí al municipal de Porreig, oi, Jaume, perquè és el que anàvem repassar. Quin desert jugaran... Ah, no? Sí, ja l'has dit sí. el partit. A quin desert es jugarà aquest partit? O sigui, el, el Porreig primer farà un duel amb alveolada, després amb alveolvant. Avui, avui, avui, avui. I després es mataran amb fletxes, amb cavalls <ríe> sí, i, i, amb, i amb pistoles. Que faci falta. Eh? I un revòlbers. Jaume, jaume, vinga, Jaume. Vinga, va, va, al desert municipal de Porreig. Al desert municipal de Porreig. Anem a repassar, doncs, eh, per on passen aquests equips. Un, una, una classificació molt ajustada, però cada moment domina amb mà de ferro el Súria Club Esportiu amb 66 punts. Seguidament el Marganell Club Esportiu amb 64 A la tercera posició Increïble. trobarem el Can Rull Romulo Tronxoni amb ah, que 62 per no punts Per qui no ho això de Can Rull és Estes Sabadell Molt bé, i a 4 punts trobem el quart classificat que és el Correix Club Esportiu amb 60 punts uh, Això està tot per decidir Quants punts moment... queden? Uh, queden queden 30, aviam, uh, em que en queden 4, amb aquest Uau, 4, estem, eh? Té possibilitats, el Porreix. Matemàticament, sí senyor, matemàticament té possibilitats, perquè el primer, el primer, el que seria el primer ara, que és el Súria, Súria. Pujaria, pujaria directament. El que Marganell, que marxa a segona posició, ja fa la fase de, per, de promoció de ascens, que en porta 64. 64. 4, 4 punts. Hauria perdre un partit i empatar-ne un. Exactament, però el Porreix, uh, tampoc no és que marxi gairebé, ha guanyat... O perda'l també, no? Ha guanyat... Va guanyar dos, va empatar el següent, va tornar a guanyar i ha tornat a l'últim l'últim. Uh, és una, una... Irregular, és molt irregular aquest final del porreig, però bueno, esperem que uh, matemàticament no està decidit. Uh, doncs anem a repassar la classificació. L'Ulbán que marxa, Jaume? L'Ulbán marxa a la onzena posició. Quants punts? Quants tirs? 38. Quants, Quants duels? 30. Uh, Quants... Tirs a favor? 10. 10 empatats... Tirs empatats, vuit. Um, vuit. I perduts? Perduts, 12 12. Quants gols a favor? Qu quants tirs a favor? 41. un Masses tirs, ja, home. Quants tirs en contra? <laughs> 50, tirs, 50, en 50 tirs en contra. Cinquanta tirs en contra. L'Urban oh, també està fent una bona temporada. Està mitja taula. Marxa a la onzena posició. El Porreig Club Esportiu, a quina posició marxa? El Porreig a la quarta. Quarta. Quants uh, tirs? 60 tirs. Amb 60 tirs. En certs ple, eh? 60. Uh, partits jugats, uh, duels fets. 30. 30 duels. Igual que l'Alban. Igual que l'Alban, sí, sí, porten els mateixos -du duels. Duel. Eh? Quants tirs a favor? Sembla que no mai t'acostumaràs a això. Quants tirs a favor? Sí, no costa, eh? Tirs a favor, 17. 17. Uh, tirs empatats? No. O sigui, a tirs empatats són aquells que xoquen entre les bales. Quan tiren un i l'altre, ta-ta, surt a la mateixa alçada i xoquen les bales i tx, surten desviades, sí. no? Uh, Tira molt quals, bona puntaria, no? Quants, quantes n'han empatat? Quantes n'han xocat de bales? No. Nou. No bales han xocat. I quantes bales han perdut? Quatre. Quatre, que sí. Habrem de recarregar. Eh? Vé, hem de tornar-les a recarregar. Tirs a favor! potser es porta matralladura que si vas ràpid de... <inaudible> no, com està la maniola? Eh, de... anem molt tard, anem molt tard falten dos minuts i hem de fer... Vinga, va, del... va, va, que hem d'acabar, hem d'acabar eh? i després ens toca el motor no, no. tirs a favor no, no, no, no, no, no, no, tirs a favor, 71 tirs en contra 37 37 tirs en contra doncs ara, sí, sí, sabem que la capital perdó, que la capital, que porreig està en una alçada de 455 metres l'estat del cel com el trobarem, Jaume per diumenge... Doncs mig solejat, però frenúvol. Derbi també, derbi estel·lar, eh? Probabilitat de precipitació. Un 5%. Temperatura mínima? 8. Temperatura màxima? 20. El vent que bufarà del... De l'sur-oest. Molt bé, a quants quilòmetres per hora? 15. I l'índex de ratxos UBA? 8. Uh, que és un índex... Ultraviolat molt alt. És un índex ultraviolat molt alt, molt bé, doncs... Uh... Aquest partit es jugarà, ara he perdut d'aul·lari. De aquest, der aquest derbi es jugarà... Es jugarà demà. Vull recomanem que l'anem a veure. Es jugarà demà a partir de dos quarts de cinc aquí al Municipal de Porreig. Oye, manito, la segunda catalana, Grupo 4, 31ena jornada. <laughs> ah. <laughs> Madre mía. <laughs> Mamo manito. Pari Ignasi Puig, club de futbol, Gironella, club de futbol atlàtic. Bé. A quin camp es municipal <laughs> Ni si fa l'alçup. No. Tot pari Ignasi. Del pari Ignasi, chupit home del pari Ignasi. Demà, a partir de les 5, segona catalana grup 4, 31 ena jornada. Manresa, club esportiu, Gironella, club de futbol atlàtic. El camp? El camp... Moni, nou estadi municipal al Congost. Què partit jugarà a Manresa El derbi intercomarcal amb um... Uh, un moment, un moment, que tinc alguna coseta. Sí, la setmana passada va ser el seient que va visitar el Gironella. Demà els bergadans es despassen fins al nou estadi del Congost... ...per reenfrontar se al Manresa a partir de les 12... ...en un nou derbi intercomarcal de la segona catalana. El Manresa té remotes possibilitats de quedar segon... però juga l'amor propi davant d'un equip proper. I el Gironella, en una segona volta espectacular, no ha perdut cap partit... ...té marge per dignificar la seva classificació. Els manresans tenen les baixes de Marc García... I Jona, el gironer Llenç, les de Safon sancionat, i Abel, Rafa i Pau lesionats. El tècnic de Manresa, Dani Andreu, ha comentat que és un partit de rivalitat. El Gironella és un equip que sap el que juga amb bons jugadors. Nosaltres, mentre hi hagi la mínima possibilitat matemàtica per ser segons, cal lluitar-la. Xavi Poses, el Gironella ha parlat d'un duel, duel entre dos equips que no han acomplert els seus 1 objectius. La dada és que en cap dels enfrontaments que ha jugat a la segona volta, 17, el Gironella ja ha estat derrotat. Set victòries i sis empats és el destacat balanç en la segona fase de la competició. Super, Primera catalana grup 31ena jornada. Santa Coloma de Farners, Club de Futbol Avià, Unió Esportiva. El camp Municipal Santa Coloma de Farnés. I l'àrbitre... Josep Vilaró Alarcón. L'Avià pot confirmar la permanència al camp del Farners. Ens equivocaríem si penséssim que ja ho tenim tot fet després de guanyar dissabte passat. Amb aquestes paraules avisa l'entrenador de l'Avià, Víctor Vera, dels paris que encara poden sorgir per salvar la categoria. Que, per cert, quasi, <laughs> quasi puc avançar puc avançar l'entrevista que ve, que serà amb aquest senyor, amb l'entrenador de l'Avià, no l'entrenador de l'Avià, Víctor Vera, eh? Això és el que intentarem de passi. Uh, un bon Podem sorgir per salvar la categoria, tot i admetre que el triomf sobre la Gramenet B va ser balsàmic per a la classificació i perquè dona confiança. Avui, a partir de les 4, l'Avià, que té 39 punts, visita el Farners, un equip que lluita per la segona plaça, però que té una ratxa molt negativa a casa. Però un partit obert entre dos equips que volen jugar al futbol, ha dit Vera. L'Avià té les baixes de Marc Reyes i el porter Marc Coll. Futbol femení, Jaume. Segona divisió femenina, grup 4, 27a jornada. Porreig, oh, bueno, el porreig club esportiu Descansa. Següent, doncs. Montmajor, futbol, club Sant Vicenç de Torelló, Unió Esportiva. A uh, on es jugarà aquest partit? El municipal de Montmajor, és un camp de terra, jugar sigui, sí, jugaran amb terra, no amb gespa jugaran amb terra, eh, Montmajor Futbol Club es jugarà avui a part, no, perdó, demà a partir de les 3 de la tarda a Montmajor i hora hora que, hora que, aviam no sona res Només em sento jo oh, oh, oh. Oh, oh. No, Nosaltres també em sentim bueno, bueno, L'audiència eh, sí. Tots ei, ei. els oients ens ressenten un moment, Escolta un que l'hora d'acabar avui Ja, és el que anava a dir Les, les dues i tres minuts, hora d'acabar el programa Però és que, que ara ens falta la secció La segona part d'això I molta gent que tenim pendents ja de la Fórmula 1 eh? Molts oients ja han pendents de la Fórmula 1 Hem d'acabar-ho, va, ja. vaig que posar seny i sort que hem començat uh, a l'hora, com que diu avui, eh? Ah, el Xavi diu que tranquil, que fins que acabi la cua. Uh... <ríe> Xavi Canuda és el que mana ara, eh? És el que Ara no ah, hi ha el Jones Ca, és ell el que mana, si ell diu que... <ríe> a què fa? A sí, què ets fa, fa, eh? El paper de les sèries. Bueno, vinga, eh, comencem. Primer us he de dir que ja portem quasi 5 minuts de cua a Catalunya, el gran, mes, no? el, el gran premi, no? El gran premi. I de moment no surt ningú, per tant... Eh, aviam si fan un intent ni prou la primera, la primera sessió comencem parlant del que passarà aquí al Berguedà perquè demà comença eh, un any més el campionat social de resistència amb Espino val? i que constarà de quatre proves que seran Bagà, Cal Rosal, Guardiola de Berguedà i Cacerres els horaris de la cursa són demà de 8 a 9 eh, hi haurà les inscripcions i de les 9 15 els entrenaments i de 10 a 2 hi haurà la cursa també volia parlar d'una cosa que m'ha sobtat una miqueta i és que té a veure la nostra campiona de trial, la Laia Sanz. Que, eh, ha trencat el contracte en Gas Gas, vencedora de tants trials, de l'Enduro ara últimament, i de dos de cars, ha trencat el contracte en Gas Gas, la marca de Gironina. Unilateralment. Unilateralment, sí. Eh, a pesar de que, que cap, cap de setmana doncs, havia de disputar la, la primera prova del Mundial d'Enduro eh, a Puerto Lomberas de Madrid. Sembla que Gas, Gas ha fet un comunicat públic ahir lamenta per motius aliens a la seva voluntat eh? per tant no sabem què ha passat amb la l'Alaia Sans, però seria interessant aquí ficar-nos-hi perquè veurem què ha passat amb l'Alaia Sanz en la Sí, sí, sobre... alguna cosa ha passat grossa eh? perquè no és normal la l'Alaia Sans recordem que ha disputat en Gas Gas de car, ha sigut campiona del món de trial i ha aconseguit el seu primer campionat del món d'enduro a més a més d'adjudicar-se recentment fa poques setmanes a la medalla d'or als X Games que es van disputar però el curser va ser una brutalitat un minut o dos o tres, espectacular eh? sí, sí Sí, sí. i abans de parlar del Gran Premi de Catalunya Marco Melandri, eh, això parlem ara de Superbikes Marco Melandri va marcar el millor temps ahir en la primera sessió d'entrenaments oficials de la quarta prova del Mundial de Superbikes que es, es disputa aquest cap de setmana al circuit de Monza eh? Carles Xeca va ser 11 a un segon i vuit dècimes i és que el Carles des de que va caure no, no, no és el mateix. És com el paddock de l'any Sí, però clar, més bé Carlos i ja és gran. Però bueno, Melandri va ser més ràpid amb una millor volta de 1.428. I la cursa serà demà a les 11 la primera i a les 2:30 la segona. I el mundial de Fórmula 1, pues, eh, ja us he dit, eh? ho ja he dit. Els lliures, diriem. No? Ara, ara en parlem. Eh, Sapigem que és el primer mundial que arriba a Europa el 2013. Han passat ja pels bàsicament ha passat per Àsia, per Amèrica, i no sé si em descuido una altra, eh? sí per Àfrica també. Per tant, bàsicament eh, això. Em volia fer un petit incís, Pep, eh, el dimarts vau veure l'especial Gran Premi Esport 3, doncs eh, us, es van ensenyar uns imatges molt bones, ara també me'ns ensenyen un altre, es veig el Messi i l'alves eh, amb el calendari de campions, me'n bueno, van ensenyar uns imatges molt bones. El primer Gran Premi de Catalunya que es va disputar aquí, eh? Va ser l'any 1969, el 4 de maig, la primera cursa, i el primer guanyador va ser Jackie Stewart, eh, el volant d'un MADDA M350. Es van fer 90 voltes al circuit de Montjuïc, que constava d'un recorregut eh, aproximat d'uns 3 quilòmetres. El millor temps va ser, eh, va ser pel, pel Jackie, amb un temps de 1.54.8. Eh, I la velocitat màxima, sabeu quina va ser? 2. No. 154 km per hora, vamos, per riure, eh?, quan ara arriben a 300 i picos, la màxima va ser 154 quilòmetres, i la volta ràpida, perdoneu, va ser un 1,28, el circuit de Montjuïc era, era bastant interessant, perquè hi havia baixades, i com a, com a referència els cotxes, dir que portaven dos alerons, una davant alçat mig metro i una darrera alçat un metro i mig, o sigui, semblava una atracció de cavallitos, que tenia d'aquelles barres per arreu, igual, eh? Era interessant i per això poder, us ha volgut poder doncs, portar, portar això. Molt bé. A Montjuïc només s'hi van disputar quatre grans premis fins l'any 73 i i bueno, va perdre part un català, l'Àlex Soler Roig. Imagineus abans les marques no tenien un pilot fix a tot el campionat, sinó que triaven un pilot a cada cursa, podien triar. I bueno, va ser, va ser interessant. I ara anem a recordar com arriba aquest Mundial de Fórmula 1 aquí a casa. Recordem que Raikkonen va guanyar Austràlia, Malàcia va guanyar Vettel, eh, tot infringir Codi 21 segon Red Bull, a Xina va guanyar Alonso i a Braind va guanyar altre cop Vettel amb els problemes famosos del DRS de, de Ferrari. Eh, I el circuit de Catalunya, com arriben els, abans de passar els temps, com arriben els pilots? Doncs a els pneumàtics són més durs. Els pneumàtics són més durs, a partir d'ara els pneumàtics seran més durs, sembla que no ha influït massa perquè els pilots bons eh, continuaran sent els mateixos, Anem pels preus, també m'agradaria recordar-vos que el preu de tribuna encara hi podeu anar, si voleu, ara ja s'ha una mica reduït, però el preu de tribuna ja no queden, valien 450 euros. O sigui, sí que és car, eh? no? 3 dies, i si volíeu estar a terra tirats a la gespa que a prendre el sol, 120 euros, que d'aquestes encara en queden, i em sembla que l'aforament per avui de massa són 80 i pico, ha baixat una miqueta, però estar a terra a la gespa són 83 euros, crec, però els 4 dies eren 120. de la tele també es veu bé, eh?, si t'ho vas a mirar xins. Jo m'agrada molt, però és que a la, la, la tele es veu molt bé. I ara sí... Què dius? Es veu tota ja? la tele. Sí, i ara sí... Sembla, va, comencem amb els entrenaments d'ahir. Els primers sessions d'entrenaments lliures. Primer Alonso, segon Massi, tercer... Generic Bernier. Sota la pluja eh? Sota la pluja sembla que Domènech dels Ferrari. La segona sessió del migdia? Betel, Alonso, Weber. Aquí destacaria una cosa, companys. Uh, Sebastián Betel va marcar el temps amb el pneumàtic Tou. Cosa que sempre li va més bé al Red Bull el Ferrari va marcar aquest temps a 17 mil·lèsimes amb el pneumàtic dur, per tant, interessant eh? interessant aquesta data per les estratègies de demà, de... inclús estic veient ara que alguns ja fan servir el tou i d'altres el du, a veure amb quin pneumàtic surt evidentment serà la Q3, però interessant eh? interessant. perquè amb el du vol dir Ferrari que tant bé li va el du amb un meló com el tou aquest matí, a l'última sessió d'entrenaments lliures primer vas, segon record i tercer ever Vale, per tant, altre cop el Ferrari davant i també el Red Bull s'estan vigilant mútuament eh, anem a repassar el, el, el, dades. Clar, eh? les dades d'aquest circuit va, Josep, nom del circuit? Uh, el circuit de Catalunya es va fundar? el 1991 la longitud d'aquest circuit? Bueno, hi ha 66 voltes 66 voltes, la longitud? 4,655 km la longitud més de 66 km totals? Uh, 307,104 km. Que hauran de recorre als pilots. La volta ràpida la té. Eh uh, Kimi Räikkönen el 2008 amb un U21 I ja us diré, curves de d'esquerres n'hi ha 9. Perdoneu, curves de dretes n'hi ha 9 i curves d'esquerres n'hi han 7. I uh, volia afegir uh, la poli d'avui, jo crec que serà entre U21s alts i U22 baixos. Per tant, aquest rècord de Kimi Räikkönen si no se suplirà, Mm, poc li faltarà i ara doncs, tenim ja la q en marxa i de moment no, sí que hi han registres, no són significatius recordem eh, la q 2 Q3 i demà a les 12 la fórmula evidentment per TV3 i per Antena 3 i a les dues la cursa, eh? la primera doncs, que us dic, que arriba a Europa després d'haver de, de passat el suplici ara ja sí que en vindran unes quantes a Europa bé, bueno, no, només en dues la pròxima serà a Mónaco i després ja a Canadà. La primera posició la mateix per Quimi Raikkonen un 1230, seguit de Roman Grojean a 109, per tant els dos de moment Renols a davant. Però bueno, acaba de començar i no han sortit el, tampoc els favorits. Molt bé, Albert, doncs eh, així, així estarem a les dugues, esperant que arribin les dugues per assentant-se allà davant del cellonet. Demà, no?, perquè avui Demà... ja passen. Demà... No, avui no tinc temps ni de seure ni de veure'ls, el cellonet, eh?, el cellonet estimat. El que se tinc temps de dius és que... Aprofitant, que ens queda aquesta cançoneta per despedir el programa, doncs això de porreig de nit, eh, primera caminada nocturna familiar, eh, amb sopar, i si sou sols també, que carai, eh, Albert, si sí. no fa falta que sigui familiar, jo, eh. Jo no hi perquè tinc una llanterna d'aquestes que van amb bateria, que il·lumino d'aquí a Berga i em van dir que no, que no volen que es faci de dia. Oh. Per tant, millor que no vinguis. No, deixa l'interna a casa. Sí, anirem un lot, ah, un metxero. No, anirem amb, la, amb, el, amb, amb, amb sopar, sota la llum dels estels. Sí, eh, sota la llum dels estels que ens guiaran agafeu, bé, ja sabeu ja si, l'ousa major, és l'ousa major és l'ousa major la que... o menor, o no... era la menor oh, la Mallor, no, l'ousa polar, perdó o que Ossa en foc al nord, ja ho sabeu, ja ho sabeu. Eh, doncs, doncs això ah, doncs... Uh, ja sabeu, dissabte avui, a les l 11 de maig inscripcions a partir de dos quarts de nou al pati de l'escola Alfred Mata a sortir de les 9 del vespre 7 quilòmetres adults, 6 euros menors de 11 anys, 5 euros els alumnes de l'escola serà gratuït. I una actuació, Tomeu i Sa Penya, que no és el Tomeu Penya. Ah, i actuació també. Sí. Llong recorreu tu mai aquesta penya. Tombeu xapenya, que no és el teu penyo de no. de Mallorca. Deu no és xapenya, no? I sa penya, no? Sí. Per escut escoltar... al penya. Per escut al eh, ells sempre minivan caminant, no, no, Ah, no ho sé, al llong en camió i llavoren, eh, ja que Perquè... vosaltres. Perquè el que haigui de portar la bateria, no. No ha donat res. Desviera, ja has de portar la flauta. aquests faran una nova llo. Ei, ei motoronet i a de. Al com a drep. Doncs això, com veig la Mariona, ja Grà, Grà, ja no el net al el Josep. Els motoronets a un, un, dels, un dels dies que més he allargat a Porrama, el desfàsser horari a estrelles, és, és això? No hi ha el director. Ens passem 13 minuts, no hi ha el director i el que, no, el està, el que està de soplert no ens ha, ha, ha dit, que de soplència, ens ha dit... Podríem agafar temps que poguéssim, tot i que, tot i que el Joan Escà un això també ens ho va dir, diu, és igual, vosaltres a la vostra hora és fins a les dues. Doncs això, no, no allarguem més el programa. Molts petonets, ens veiem 17.49 pol... segons per acabar la cua, els dos Ferraris a la primera posició i a la segona. Molts petonets i adéu! Adéu, ens veiem al presó y la semana que viene. Nada más por,